Obecně a skončili jsme s tím, že budeme pokračovat dnes více na základu textu, který máme před sebou, aby věci byly jasnější. Ty teoretické základy k pochopení toho textu jsem dal, no a teď se můžeme vrátit k textu s důvěrou. No a mluvili jsme o tom, že první diána, což je vlastně pro praktikující nejtěžší, jestliže se dostaneme do první diány, i naší zašpiněné první diány, dostat se do čisté první diány eh, není tak lehké, ale dostat se do naší zašpiněné diány tak těžké není. Mnoho meditujících, jak už jsem se zmínil, obzvláště v terovádových zemích, si na základě četby si myslí, že Diana je stav úplně neskutečný, že necítí tělo a Vznášejí se někde v nepochopitelném prostoru, kde smysly jsou odřezané a tak dále. To je literatura někdy vede spíše k nepochopení než k pochopení. A právě proto jsme malé zkušenosti v učení meditace jsem poznal, že právě ti, kteří znají teorii a studují teorii, mají vlastně tu praxi mnohokrát daleko těžší než ti, kteří prostě pracují na základě přesvědčení a víry a odanosti. No a těm ten vstup do těch různých stavů, Prohloubeného vědomí se stává daleko lehčí. V buddhismu též je úplně jasně vysvětleno, že stav diány nelze pochopit na základě slov. Musíme praktikovat. A jestliže máme zkušenost no pak my můžeme vidět ty texty a analyzovat texty úplně z jiné perspektivy, Jestliže zkušenost nemáme a ulpíváme na slovech textu, no pak dochází většinou ke zmatku, obzvláště v praxi šamaty. Šamata, tedy v hlubším slova smyslu, v tradici Ágám, v tradici základního písma, začíná vlastně striktně řečeno přístupovou Diánou. Přístupová Diána a Diána. Rozdíl je v tom, že v přístupové diáně pět základů diány, částí diány, nebo důvodů diány, jak překládáme slovo anga, džána, anga, ještě nejsou upevněné. To znamená, že mysl může změnit objekt. Teoreticky řečeno ve stavu Diany, mysl už objekt změnit nemůže. A to tež je základem zmatku v pochopení, co Diana je. Jestliže vstoupíme jednou do Diany, a to není tak těžké, ve stavu diány, ačkoliv můžou vykstat různé myšlenky, já říkám ve stavu diány nás obvyklých joginu, ne, super jogínu. můžou můžeme pociťovat i různé tělesné počítky, můžeme mít Různé jiné věmy, můžeme mít různé jiné myšlenky, ale jednou když vstoupíme do Diány. Mysl se upevní na mentálním obraze, který potřebujeme, aby jsme do Diány vstoupili. A přestože meditující prožívá různé jiné počitky různé jiné věmy, není těmito počitky, není těmito věmy od vlastně jednobodového setrvávání v objektu Diány, není od toho odrazován nebo odpojování. Takže mysl vlastně zůstává v jednobodovosti. Jestliže ztratí objekt diány, což se tež může stát, no pak samozřejmě už v Dianě není. Ale pokud jeho mysl je upevněná v objektu diány, a to je funkce Vytárky a vyčáry, to už jsme řekli, bez vitárky a vyčáry se nikdo do diány nedostane, ale vytárka a vyčára je též nezbytná jak pro šamatu, tak i pro vypašanu. Ale rozdíl je, že ve vypašaně vypasana se praktikuje na základě vytárka a vyčára kdežto ve stavu Díány, vitarka a vyčára se stává hrubou složkou diány. Vitarka a vyčára je spojená s hrubým počítkem. Ne ve stavu kromě Diány, ale ve stavu diány je to hrubý počitek. V Majjima nikaya existuje sutra Bahu Vejdaný a Suta, kde Buddha právě vysvětluje, že aby jsme pochopili cestu k osvobození, je to cesta mnohých počitků. Od hrubých počitků do těch nejjemnějších. Cesta šamaty a cesta vypašany je též cesta eh, zjemňování počítku. Ale toto zjemňování počitku, jestliže praktikujeme vypašanu, nevede k odpojení se od používání vytárky a vyčáry. Tedy vytarku můžeme odpojit, se od ní odpojit ale vyčáru samozřejmě ne, protože proniknutí vyčárou společných charakteristik objektů vypasany je právě na základě vyčáry. Vyčára je to, co detailně může proskoumat vlastnosti objektu. Vytarka dá základní nákres a vyčára tímto nákresem pronikne. Ovšem v praxi šamaty Praxe šamaty je praxe z hrubých počitků do těch nejjemnějších počitků. A my se můžeme dostat do jemnějších počitků jedině v případě, jestliže jasně chápeme, že v hluboké první diáně počitek spojený se vytarkou a vyčárou, je hrubý počítek. A hrubý počítek je zábrana v utišení. Šamata je meditace utišení. Bez utišení nemůžeme praktikovat hlubší moudrost. A v procesu utišování mysli Vytárka a vyčára je hrubý počítek. My teď mluvíme o počitcích, protože počítek je to, vědaná je to, kde všechny ostatní náplně vědomí se střetávají. To je důležité pochopit. Jestliže chceme pochopit meditaci, Toto je důležité. Dle buddhistické psychologie, filozofie, počitek je to, kde se všechny ostatní náplně vědomí střetávají. Právě proto nejdůležitější část moudrosti je rozlišení počitku. Jelikož nechápeme mechanismus z počítku, ocitáme se hluboko v zajetí takzvaných pout, které nás poutají do stavu utrpení. Utrpení je vlastně na základě našeho nepochopení mechanismu počítku. Jelikož nechápeme vlastní mechanismus počítku, nechápeme též i mechanismus počítku u druhých. No a tím pádem máme, jak vyšudy Maga učí, máme jsme uvázaní uvnitř a uvázaní venku máme uzly uvnitř máme uzly venku a meditace šamaty a vypašany není nic jiného než rozvazování uzlů a rozvazování uzlů je tež Proces pochopení počitků. A tento proces pochopení počitku je proces vnímání od hrubších počitků do jemnějších počitků, jak vlastně mechanismus rozlišování na základě počitků funguje. Zmínili jsme se o tom, že první diána je na základě najškramia nebo nekrama, což znamená odříkání. My se nemůžeme dostat do diány, pokud se neodřekneme od hrubých počitků. A hrubé počítky jsou, jak darma Koša vysvětluje, jsou počítky na základě pěti smyslů. Jelikož pět smyslů je základem hrubého dotyku a v buddhistické psychologii Počitek základ pro počítek je dotyk, Není-li dotyk, nemáme počítek, nemáme-li počítek, nemáme i pouta, protože v buddhistické psychologii z počítku přichází pouto, pouto chtíče. Pouto chtíče je tež pouto se obrací, v pouto odporu. Z chtíče odpor, z odporu chtíč. No, a to je koloběh nestabilního vnímání. Nestabilní vnímání v buddhistické psychologii se nazývá prapanča. Prapanča je Vnímání na základě ulpívání na počitcích. A proto proces vyčištění vědomí je též proces odstraňování prapanča. Odstraňování expanze vnímání, na základě chtíče po počicích. První Diana tedy je na základě odřeknutí, najškramě. Najškramě doslova znamená jít pryč. Jít pryč od čeho? Jít pryč od chtíče po objektech pěti smyslu. A aby jsme mohli jít pryč od chtíče po objektech pěti smyslu, no, musíme mít jistou metodu, pochopení. Musíme první chápat jasně, že těch, ten dotyk pěti smyslů přináší jen omezené štěstí, omezenou radost. A my meditujeme proto, aby jsme Dosáhli kontinuitu ve štěstí, kontinuitu v radosti. To je eh, úkol šamaty. Proces meditace šamaty je proces eh, hlubšího a hlubšího prožívání. Naplnění vnitřního naplnění. Vnitřní naplnění je trvající radost, trvající štěstí. pět smyslů nemůže toto naplnění toto trvající štěstí, trvající radost přinést podle jogačara, bůmišástra a tak dále, aby jsme to pochopili, měli bychom praktikovat čtyři brahmaviháry, měli bychom praktikovat pochopení meditace bez ulpívání na obrazu objektu a měli bychom pochopit Transcendentální moudrost. To znamená, v transcendentální moudrosti není co uchopit. Toto je skutečný stav. Jestliže pochopíme tento skutečný stav, pak praxe diány se stává lehkou. Stav, zvaný aprápia, že vlastně nemůžeme nic uchopit, je stav, který právě bychom měli chápat na základě šamaty a vypašeny. Jak? praxe šamaty, tak praxe vypašany vede k pochopení tohoto stavu. Stavu eh, nepříznivé, nepříznivosti v uchopování. Jestliže nechápeme, že uchopování je nepříznivé, hluboko se do eh, meditace nedostane. Tedy První Diána je tedy na základě najškramia. Najškramia je vyvéka, odpojení. Odpojení se od pěti smyslů. A toto odpojení se od pěti smyslů se stane na základě funkce. Vytárky a vyčáry, to o, tom jsme si mluvili, o tom jsme mluvili, která zabraňuje, aby se mysl zabývala jiným objektem, než objektem meditace. Vitárka a vyčára je to, co vede mysl k objektu a co udržuje mysl u objektu. A bez nich, jak funkce, jak vstup do diány, tak funkce vypašené jsou nemožné. Ale v první diáně tato funkce je spojená s hrubým počítkem. No a teď text vysvětluje, jestliže chápeme tento hrubý počitek spojený s Vitarkou, Vyčárou, pak můžeme postupovat do druhé Diány. My, aby jsme postoupili do vyššího, jemnějšího počitku, musíme kontemplovat ten, ten hrubej element v předešlém počitku. A tak až po nejvyšší osvobození. To je šamata. My jedině můžeme vstoupit hluboce do procesu šamaty, jestliže chápeme tento princip. Vnímání hrubšího počitku jako něčeho nechtěného a vnímání jemnějšího počitku jako vyšší slast, vyšší štěstí, a též vyšší pochopení. Protože, jak už jsem se zmínil, z Diana, první Diana je vyvéka Džá, ja. Je na základě izolace a vyvéka též znamená moudrost. Je na základě moudrosti pochopení, že pět smyslů nepřináší. Stálost ve štěstí a v radosti. Jestliže vstoupíme do první Diány, můžeme okusit jemnější štěstí, jemnější slast, jemnější radost. No a pak ta hrubší radost, hrubší štěstí, se stává nežádoucí. No, aby, aby jsme se dostali do první diány, musíme meditovat na objektech pěti smyslů, tedy na vnějších objektech, jako na něčem nežádoucím. Aby jsme se dostali do druhé diány, musíme meditovat na vytárka a vyčára, jako na něčem, co je nežádoucí. Co třeba odstranit, aby jsme ochutnali jemnější počítek. A jemnější počítek, je jemnější radost, jemnější štěstí. No a to je jasně tež vysvětleno v našem textu. Teď text vysvětluje, že jestliže naše meditace je sášráva, sáásáva, to znamená, se, co je ásáva. asava je příliv a odliv nečistoty do vědomí. Jestliže se staneme Budhou, ať už Arahatem Budhou nebo dokonalým Budhou, tento příliv a odliv nečistoty do vědomí a zvědomí ustává. My, běžní jogíni, jestliže se dostaneme do Diány, protože nejsme arahati, nejsme vysoce realizovaní bodhisattva, bůmy bodhisatové, no tak i ve stavu diány. Můžeme pocitovat příliv a odliv nečisto do vědomí. A tento příliv a odliv nečisto do vědomí. vlastně škodí stabilitě Diany. Jestliže chápeme tež, že tento příliv a odliv nečistoty do vědomí je spojen obzvláště ve stavu první diány s Vytarkou a vyčárou, pak Vytarka a vyčára se stává stejně tak jako před vstupem do první diány dotyk mysli s pěti vnějšími objekty smyslu se stává nežádoucí. Vitárka a vyčára se stává nežádoucí a Meditující o nich medituje jako o všem, co si nepřeje. Jako rakovina, jako vězení, jako furunkl. Prostě jako vše, co zabraňuje jemnějšímu počitku. Musí jasně vidět hrubší počítek jako nežádoucí a jemnější počítek jako žádoucí, aby se dostal výš. A teď otázka zní, jestliže tyto, tento příliv a odliv nečisto do vědomí je neboli tyto pouta, příliv a odliv nečisto do vědomí, jsou pouta vědomí. Tyto pouta, jestliže jsou překážkou v první diáne, proč je, se text zmiňuje pouze o vytárka a vičára. V první Diáně my též můžeme zažít různé jiné mysli, ale neodpoutají nás od objektu. To je rozdíl mezi Diánou a takzvaným obyčejným stavem myslí. Jestliže jsme v Diáně nic, nás od mentálního objektu neodpoutá. Jestliže nás odpoutá, nejsme ve Diáně. Ale naše Diána samozřejmě bude zašpiněná Diána. Mistrovství Diány je otázka mnohých životů. A dnes těch jogínů, kteří dosáhli mistrovství v Diáně, těch je stále méně a méně. Jestli nějaké ještě jsou. Ale zašpiněnou Diánu dosáhnout není velký problém. A protože se meditující často orientují na literaturu, ne na zkušenost, no tak z hlediska literatury se, se zdá, že čistá, že Diana, skutečná Diana je pouze čistá Diana a čistá Diana je nad naší schopnost, současnou schopnost. Ale Dosažení Diány a použití Diány k vypasaně je v rámci našich schopností. Nepotřebujeme být velcí jogíni, aby jsme toho dosáhli. A jedna z velkých výhod Diány je, že můžeme použít Diánu k vypasaní. A pak přístup k hlubší vypasaně je daleko snadnější, ať už jako v jižním jížní, buddhismu vypasanu nazveme vlastně odchodem z diány. nebo v severním buddhismu ve diáně praktikujeme vypasanu. Jedná se o stejnou zkušenost. Jedná se o zkušenost toho, že vědomí se usadí na mentálním objektu, a tento objekt neopouší, Pokud samo nechce. No a text odpovídá, že Právě, jelikož meditující dosahuje první diány, jak už jsem se zmínil na základě vytárky a vyčáry, právě proto vytárka a vyčára se stává objektem chtíče. My praktikujeme diánu, aby jsme... Zažili radost a štěstí. A právě ta vytárka, vyčára naměřená na stejný objekt přináší toto štěstí. Teď, jestliže meditující, který není familiární s Diánou, se na toto štěstí upíná, no pak se nikdy nedostane výš. Musí jasně poznat, že v, tomto, v této radosti a štěstí, v, tomto, v této slasti, která, kterou Diana umožňuje, je něco, co dokonalejší štěstí, dokonalejší radost zabraňuje. A to je právě vytárka Vyčára. Jak už jsem se zmínil, podle psychologie Abidharmy, Vytarka je to, co doslova mlátí opakovaně myslí o objekt a Vyčára je to, co objekt masíruje. A to jsou síly, které brání v tom, aby meditující zažil hlubší prašrabdy. Prašrabdy jsme proložili jakožto jasnost a uvolnění. A hlubší upekša, samskára upekša. Samská a Upekša jsme přeložili jakožto odpojení se od ulpívání na příjemném a od odporu vůči nepříjemnému. Tyto složky jsou předpokladem jakékoliv hlubší zkušenosti zdravého vědomí. Kusala čita. Bez těchto složek podle buddhistické psychologie žádné hlubší zdravé vědomí existovat nemůže. A v diáně právě tyto složky, které jsou základem zdravého stavu vědomí, se prohlubují. Teď další otázka, která navazuje, že jestliže... Vitarka a Vičára musí být odstraněny, aby jsme dosáhli jemnějšího počitku. Proč text nevysvětluje jiné zábrany? Přece kromě Vitarka a existují jiné zábrany které nedovolují jemnější počítek. No a text vysvětluje, že v první diáně právě veškeré překážky jsou spojené s vitarka vičár. Meditující se dostal do první diány, díky správnému použití viarka vičára. Dostane se ven z první diány, díky nesprávnému použití viarka vyčára. Ale protože se do Diány dostal díky správnému skillful použití Vitárka Vičára, právě proto na tomto použití ulpívá, protože mu přináší blaho. Zmínil jsem se o tom, že v buddhistické psychologii to, co přináší, Mysl na objekt je právě vůle a vitarka. Bez vůle a vytarka se loď mysli k objektu nedostane. Loď mysli se hýbe, protože má směr. Ten směr mu dává pozornost. No, a aby tím směrem mohla jít. K objektu potřebuje sílu vůle a sílu vytarky. Vitarka jako applied thought nebo applied attention. To znamená, že meditující aplikuje, Pozornost aplikuje vědomí, bez pozornosti vědomí nemá směr k danému objektu a nepřipustí, aby šla jinam. To je správné použití vytarky. Právě proto vytarka je definována v koša, jako discernment, maty, což znamená eh, eh, rozdělení a vůle. Rozdělování a vůle v jednom okamžiku. Protože existují v jednom okamžiku, pak doplňují vůli. Vytárka je též hledání objektu. Hledáním objektu právě vytváříme slova. A vytárka je to, co slova vytváří. To je důležité pochopit, aby jsme tež pochopili praxi s mantrou a tak dále, tak, jak se praktikuje v hinduismu a tež v buddhismu. Tím, že správně používáme mantru, nedovolíme, aby mysl hledala jiný objekt. No to samé se děje v meditaci. Tím, že správně používáme vitarku. nedovolujeme, aby se mysl věnovala jinému objektu. Ale tato funkce se stává hrubá, a zabraňuje jemnějšímu počítku. A to musí meditující objevit. A to objeví tak, že medituje na tom, že praxe šamaty je opuštění menšího blaha Za účelem zkušenosti blaha jemnějšího. Hrubší blaho je překážkou ve zkušenosti blaha jemnějšího. A to není snadné pochopit. Celá buddhistická. kosmologie je založená na tomto principu. Bohové nižších svém nejsou schopní a ochotní opustit své blaho, protože nepoznali, že blaho Bohu vyšších sfér, je daleko slastnější než blaho jejich. No a text dává přirovnání, že aby jsme se dostali do první diány, musíme meditovat na... dotyku vnějším dotyku s objekty pěti smyslů, jakožto na, blátu, na blátu, který dělá, který které kalí vodu, no a meditovat na a vyčára, jakožto na větru, který hýbe hladinou vody. A tím pádem zabraňuje jemnějšímu počitku. Přináší rozruch. A když tento rozruch, který Vitarka a vyčára přináší do mysli, je odstraněn, zmínili jsme se o tom, že důvodem první diány je vysvětlován, je vysvětlována Vitarka a vyčára. důvodem druhé diány je vysvětlována Adiatma prasada. Adiatma prasada můžeme přeložit jako vnitřní víra. Prasada znamená víra. Prasada znamená přesvědčení. Víra je přesvědčení. aby dárma koša vysvětluje též víru jakožto prema, lásku té obzáště zajímavé. Tím, že prasáda též znamená jasnost. Tím, že mysl opustí hrubý počítek spojený s Vitarka a Vyčára prožívá větší jasnost. A jasnost je spojená s vírou a je spojená s láskou. Skutečná láska má v sobě jasnost. To je třeba pochopit. A tato jasnost, je víra. A tato jasnost je láska. Láska v tom smyslu, že jsme naplnění s tím, co děláme. To je skutečná láska. Ať už v náboženském smyslu, tak i v jakémkoliv jiném smyslu láska je naplnění. A naplnění spojené s jasností. Čili meditující získává. Větší jasnost, větší naplnění, větší jistotu, větší víru. No a proto tato víra je založená dle textu na mlčení mysli. tomu se říká Arya Mauna. Jogi, či filozof, modrý muž, v indické tradici se nazývají Muni. Muni je ten, který mlčí. Ale mlčet zde ovšem neznamená, že nemluví, Dhammapada, v Damapadě najdeme verš, ne, vlastně to je Sutani Páta, je verš, který vysvětluje stav Muni. Jáčaloke Samutio na upe, na upe, Muni. Kdo je Muni? Muni je ten, který neulpívá na těch konvencích, na těch slovech. Na těch větách, na těch slabikách, které obyčejní lidi ve světě používají. On je též používá, ale nelpí na nich. To je rozdíl mezi mudrcem. Možná český mudrc je též spojen s s korenem Muni, Mauna. Mudrc je ten, který používá slova, ale neulpívá na nich. My nejsme mudrci, protože slova používáme, ale ještě na nich ulpíváme. No a slova tvorí koncepty. A koncepty dle buddhistické psychologie, na co my bytosti ulpíváme, není skutečnost, ale koncepty, které si od skutečnosti tvoříme. To je stejné ve všech buddhistických tradicích. Základem ulpívání není skutečnost, ale koncepty, které my Pomatené bytosti si o zkušenosti, o zkušenosti skutečnosti tvoříme. No a v druhé Dianě meditující zažívá ticho mysli, protože ta síla mysli, která Vytváří slova, přestává existovat. V našich zašpiněných děnách ještě můžou existovat jemné mysli, ale mysl je nebere už za něco, co na čem by měla ulpívat. Bere je jako něco nežádoucího. No a tím pádem, tím, že člověk stále praktikuje, no pak ta vázánost, vázanost na slova se od ní tež odpojuje. Všechny, nejenom druhá Diána, má Adiátma prasada, má vnitřní rozjasnění, vnitřní víru, vnitřní přesvědčení, vnitřní lásku. Všechny vyšší stavy mají též tuto Adiátma prasada. Ale poprvé se právě vyjeví v Diáně druhé. Protože se ztrácí síla vyarka vičá a stává se nežádoucí. Mysl ji sama vyplývá. Stejně tak jako v první diáně. Mysl vyplývá dotek s objekty, vnějšími objekty pěti smyslů V druhé diáně mysl vyplývává vázanost na slova, vázanost na věty, vázanost na slabiky. Stávají se nežádoucím. Jestliže se stáváme mistry druhé diány a vyšších Dián, pak už vůbec přestane. A vzniká to, čemu se říká mlčení vznešených. Jestliže máme hluboký zážitek tohoto mlčení vznešených, pak můžeme mluvit. Ale mluvíme jinak. Mluvíme, ale na slovech tolik neulpíváme. No a tím se kvalita života mění. Proto praxe dian je velice užitečná. A text říká, že tato zkušenost vnitřního projasnění, vnitřní lásky, vnitřní víry se dá srovnat s odrazem hvězd, měsíce a hor v jasném, na jasné hladině vody bez jakýchkoliv vlnek. No a tím jsme probrali druhou diánu, teď, Zmínil jsem se o tom, že v druhé diáně. V první diáně máme tež príty sucha. V první diáně důvodem první diány je vi vychára, Uspokojením druhé první diány je prýty sucha je radost až. Štěstí. a základem první diány a všech dián následujících je jednoborovost vědomí. Diána bez jednoborovosti vědomí neexistuje. V druhé diáně nemáme vytarku a vyčáru a důvod této první diány je právě ta adiatma prasáda. Je vnitřní uvolnění, láska, víra, jasnost. A to, co přináší užitek v druhé diáně, je tež stejná radost a štěstí, ale tato radost a štěstí bez vytárky a vyčáry je jemnější. No a jednobodovost je zase základ. A tato jednobodovost se stává hlubší. Proto druhá diána a všechny vyšší Diány se nezají se nejmenují vyvéka dža, že by vstali na základě odpojení, ale jmenují se Samády dža. Vystali na základě hlubšího samády. Hlubšího samády zde ve smyslu hlubší jednobodovosti vědomí. No a v různých kategoriích Dián, to je důležité, jestliže chceme číst buddhistickou literaturu, rozlišujeme mezi Diánou s vytarkou vyčárovou, Diánou bez vitarky, ale s vyčárou, to je mezi diána a diána bez vytárky a vyčáry to je druhá diána a výš a též rozdělujeme diánu s radostí a štěstí a diánu bez radosti a štěstí Diána s štěstím, ale bez radosti, a Diána bez radosti a štěstí. Diána bez radosti, ale se štěstím je třetí Diána, o které budeme hovorit příští týden. A Diána bez radosti a bez štěstí je čtvrtá Diána, ve které všechny Zábrany v čistotě počítku byly odstraněny. No a vysvětlil jsem, co je zajímavé v buddhismu. V tervádové tradici vysvětlujeme štěstí, prýty, Jakožto samskára skanda, formace bůle. V severní tradici vysvětlujeme štěstí jakožto vedaná skanda, jakožto skanda počitku ale přesto mluvíme o stejné věci. To je zajímavé právě, my se díváme na stejnou věc, ale můžeme mít jiné názory, jiné pochopení. Obě pochopení ovšem se doplňují. Radost v tervádovém buddhismu, jak už jsem se zmínil, je radování se nad objektem, ale ne přímý dotyk s tímto objektem. Jako když jsme na poušti a vidíme v dálce oázu, my se radujeme z tohoto pohledu, ale ještě jsme do ní nevstoupili. V severním buddhismu radost je saumanasia, je mentální příjemný počitek. Mentální příjemný počitek je, je tež radost. Závisí na tom, jak se na to díváme. A štěstí dle Abhidharma Koša první a druhé diáně je prašrabdy. Je uvolnění a jasnost. A štěstí ve třetí diáně je čisté mentální štěstí. V tervádovém buddhismu štěstí je v původním smyslu štěstí, je kája sucha, je štěstí těla. Ano, štěstí těla. Proč? V Diáně už samozřejmě počitky těla jdou do pozadí jestliže se staneme velkými jogíny vůbec mizí. Jak může být štěstí těla? Ano, protože štěstí těla je založené na štěstí mentálních faktorů. A mentální faktory jsou tělo. Tělo znamená mnoho věcí pohromadě. No a v teravádovém buddhismu to štěstí znamená vlastně mentální štěstí. No a tak vidíme, jak kreativní buddhismus může být. Žádná doktrína, ale pozorování z různých aspektů. A tímto pozorováním vlastně stejné věci z různých aspektů, získáváme moudrost. Moudrost je poznání věci z různých aspektů. Proto neměli bychom chápat buddhismus jako dogma, ale buddhismus je návod ke správnému myšlení, správnému názoru. A bez správného myšlení a správného názoru není šťastný život. No a to by stačilo pro dnes. Půjdeme k otázkám. Rád bych se zeptal na samásaty a myčhásaty. To znamená správna, správná a špatná pozornost. Jo. Například ještě teď, když umělec maluje obraz, má v ten moment samásaty, nebo malé děti, když jsou spontánní Uh, Mají samásaty? <laughs> Malé děti eh, nebudou mít samásaty, ale umělec, jestliže eh, je, může mít samásaty, v případě, že je v plné radosti toho, co dělá a neulpívá na to. Hm? Pak je to samásaty. Eh, samásaty, předpokladem samásaty je že mysl nelabruje, je stabilní, pozornost neběhá sem a tam a vnímání neběhá sem a tam, plně se věnuje věci, u které právě je a přitom tež je otevřen pro všechno ostatní. Tím pádem neulpívá. Pak je to samásaty. Umělec tež může mít samásaty, Ale většinou to tak nebude. My víme, že většina velkých umělců byly depresivní. Van Gogh, Kafka je snad to nejlepší, co umění vytvořilo. No a velí depresivní bytosti. Hm? Čili člověk potřebuje nejen saty, ale potřebuje mnoho, mnoho věcí, které jsou se saty spojení. Koncentraci, moudrost, víru, pak saty bude jak schopnost zůstat u vědomí, které je stabilní, nelabilní a tež neulpívat na tom vědomí. Ještě je něco? Jo, otázka. V předchozích přednáškách jste zmínil, že Saty je dle jižní tradice vždy správné. Patří mezi prospěšné mentální faktory kusala V severní tradici, dle Sarvastiváry, Saty patří do Mahábu Mika. Mhm. Je to jen rozdílné zařazení, nebo jižní a severní směr se dívají na Saty z trochu jiného pohledu? Jo, v. Tvé trochu jiného pohledu, to je pravda. A tyto pohledy se doplňují. V výžním buddhismu sati v procesu bdělé pozornosti se zdůrazňuje více aspekt samády. V severním buddhismu v procesu Bdělého vědomí se zdůrazňuje více aspekt moudrosti. Ale oba tyto aspekty se vlastně spojují v samásaty. Podle severního buddhismu základ pro bdělou pozornost je moudrost. V jižním buddhismu vlastnost samásaty je čitasa pana. To znamená stabilita mysli. Obě, oba aspekty se doplňují. Proto eh, není špatné vidět věci z různých aspektů. Eh, ten, kdo chápe abydarmu jako něco, co je fixního, co se nedá změnit, eh, myslím, že je to nesprávné chápaní abydarmu. Aby darma je vlastně nic jiného, než vlastně otevření k hlubšímu pochopení, k hlubší analýze. No a bude to všecko? A ještě jedna otázka, přečtu se z čatu. Jak přesně vytarká hledání objektu, vytváří řeč? No, jakmile něco říkáme, no tak už vedeme, aplikujeme mysl na ten objekt, o kterém mluvíme, jinak to dělat nemůžeme. Je to tak? Proto též vysvětlujeme vytarku jako hledání objektu. Hm? To by mělo být jasné. Jak to mentální faktory rozhodují o tom, jak vnímáme tělo tělesnost, když jste no, připomenul tělesná strast to znamená též stras mentálních faktorů. Tělesná tělesný e, nepříjemný počitek je tělesný nepříjemný počitek. Ale e, jak my se k němu stavíme, je založeno na tom, jak používáme mentální faktory. Hm? Jestliže je nepoužíváme správně, v tom smyslu zdravě, no pak my k tomu nepříjemnému počitku, z něho máme strach, stras, vede ke strasti, vede k depresi, vede k nepříznivým stavům vědomí. Hm? No a jestliže používáme ty mentální faktory, které tvoří náplň myšlení, Správně, tak my máme nepříjemný tělesný počitek, ale nemusí být spojený s nepříjemným mentálním počitkem. Hm? Proto mentální počitek vždy to je základ jogy, vždy to jemnější by mělo mít kontrolu nad tím, co je hlubé. V tom je joga. Až po osvobození. Osvobození je ten nejjemnější počítek, který vlastně kontroluje všechny jiné počítky tím, že jim dává jednu chuť. Chuť osvobození. Eka rasa. Vymukty rasa. Hm? Tam by se měla evadesta. Hm? jedna otázka. Můžete nám prosím přiblížit, jak souvisí dech s tím, co tvoří formace, tedy vnímání a počitky? No samozřejmě. Neexistuje život bez dechu. Dech je součástí života, základem života. No a samozřejmě jak my cítíme tělo, závisí na tom, jak dýcháme. Jak používáme dýchání, neznamená jenom dýchat nosem, dýchání znamená, my dýcháme celým tělem. To, že teď kolapsujeme a nespadneme na zemi a nebudeme mrtvoli, je, protože naše mysl produkuje dech. Když není vědomý, žádný dech nemůže existovat. Hm? No a teď my ten dech používáme buď k našemu prospěchu, nebo se stává našim nepřítelem stejný dech. To, co nakonec i hýbe myslí, to je tež jemná forma dechu, což je prána. A bez prány my nemůžeme hýbat tělem. A prána byla v západním Náboženství totožná z, z duší. v Ruach. A duše je totožná se skutečným já, Atman. No a e, duše tež zahrnuje v sobě a vlastně nejdůležitější část duše jsou počítky. To je třeba jasně vidět. Co je duše bez počítku? Co je duše bez větru? No a to by bylo všechno pro dnešek. Tak dáme... Zase přenesení zásnuch Punja Parináma. Eta, vata, ča, mehi sambatám, punja, sampadám. Sabbe, deva, anumodantu, sabba, sampatisidia. Eta, vata, ča, mehi sambatám, punja, sampadám. Sabbe, bhuta, anumodantu, sabasampatisidia eta vata cha mehi samhatam punya sampada sabbe satta anumodantu sabasampatisidia aaka satta chabumatta deva naga mahidika punyanta anumoditwa chiramrakantulo ka sasana aaka satta chabumatta deva naga mahidika Punyaṅta na numo desana. Aka, satta chabumattha deva naga, mahidika punyaṅta na numo dittwa Devo vasatukalene lene sasa sampati Raja bhavatu dhammi sadu sadu sadu tak. Zase příští týden. Doufám, že budete o těch věcech, co se učíme, uvažovat a možná přijdeme na nějaké zajímavé otázky, které budou ku prospěchu vše. Tak nashledanou, bye bye. Tak děkujeme. Děkujeme, děkujeme. děkujeme. nashledanou. Děkuji. Děkuji.